Citat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20 barra 1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació És per això que nos en aquesta llei volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts a, a tots a l'Espai Vital. Si no m'equivoco, 50 programes de l'Espai Vital. Jo crec que és un bon número per celebrar 30, eh? El 50 aniversari pues, és molt macro. Sí, ara anem a fer uns quintos, eh? Oi, que... <laughs> molt bé, 50 programes que compartim amb, amb tots vostès amb la companyia de la Tresa Diviu amb la companyia també de la Maritxell, com sempre, llaunada, i 50 programes dels quals n'és protagonista, també, el Fran, el nostre tècnic. Fran, hola, què tal? Hola, què tal? Bona tarda. Com Bona estem? Hom avui és un dia especial, no? Sí, home, 50 programes, 50 home, no. espelmes, 50 ampolles sí, sí, de cava. Sí, sí. Tindrem que bufar avui. I molta 50 festa. 50 euros. 50 euros? Sí. Sí. sí? Ja eh? <laughs> bé. Bueno, Eh, ens pagarem, ens autopagarem el doble del que cobrem ah, senyors, imaginin vostès el que podem arribar a cobrar nosaltres i la teca que ens portarà la Teresa també no? ah, això mateix, eh? la bona teca de gana no passareu no, per cert, no. què, què ens farà avui la Teresa? avui us faré una salsa com una bejamel però per rebussar la coliflor i la, les dos Ah. Es, es queda com un bunyol i queden molt bones. Perquè la caralla s'acostumem a menjar verdura. Ah, molt bé, molt bé. Arrebossada, que és com els nanos a la menja millor. Millor. Molt bé, Teresa. Eh, Fran, Teresa, Maritxell, a tothom, comencem. Això és Espai Vital. I volem començar, el que passa és que hem de sortir d'aquí, sí, sí, perquè volem parlar amb un metge que no el tenim aquí mateix i, i bueno, el anem a buscar, el a buscar, anem tot corrent cap al capú de Ripollet. d'assistència primària de Ripollet i vostès diran, què fa Xavi aquí? Doncs mira, hi ha un dia només a la setmana que hi ha un reumatòleg aquí amb aquest cap el centre d'assistència primària té un reumatòleg Ell es diu eh, doctor Orellana benvingut, hola bona tarda, hola, bona tarda. el doctor Orellana eh, és reumatòleg Uh, treballa a l'hospital per Taulí i a diferents ambulatoris de per aquí, pel Vallès uh -huh. eh, doctora Llana avui volem parlar d'una malaltia que ja portem anunciant des del començament del programa que és l'osteogenesi imperfecta per aquells que no són tan erudits direm la malaltia de los huesos de cristal. Expliqui'ns una mica en què consisteix aquesta malaltia. Bueno, es tracta d'una malaltia molt poc freqüent, que eh, podem dir que té un caràcter editari, i que eh, la seva base és la eh, de l'afectació de, de la síntesi del col·làgen, que és una proteïna que tenim al cos i que és important també pel desenvolupament del, dels ossos. Eh? Són, són persones que tenen un defecte a la fabricació, per dir-ho d'aquesta manera, d'aquesta proteïna, eh? tant en quant a quantitat com en la qualitat, d'aquesta proteïna i això provoca que els seus ossos siguin més, eh, més friables, siguin més fràgils, eh, tinguin més tendència a patir fractures des de, des de ben petits. Hi eh, amb diversos graus... De, això ja, ja ho comentar, i en diversos graus d'afectació eh, des de persones que pràcticament poden arribar a fer una vida pràcticament normal i que el seu diagnòstic es fa més tard eh? com formes molt greus que ja des de petits ja tenen problemes seriosos, greus inclús ni ha persones que en eh, les seves formes més, més greus doncs eh, normalment moren a, a la infantesa o inclús dintre del, de l'úter de la mare em, Comencem, anem per passes em, ja sabem el que és ara el que voldríem saber em, si és una malaltia molt comú ara mateix a la població d'aquí al Vallès. Vostè té casos? Vèiem molts, poc, molts, molts pocs casos. Eh? És un, un tipus de malaltia molt infreqüent. Eh? A la seva forma més freqüent hi ha quatre formes principals. Eh? El que seria el tipus 1, que és el més freqüent, més o menys ve a ser un, una persona de cada 30.000 que neixen, eh? que, que ho tenen. Les formes més greus, que també són les més infreqüents, igual és una de cada 60.000, més o menys. Això es pot donar una idea de lo poc freqüent que, que és. Les formes més greus, com hem comentat abans, normalment venen acompanyades d'un grau de mortalitat alt, eh, des de petits. Les formes més lleus no comporten cap tipus de eh, de de reduïment de l'esperança de vida d'aquestes persones, amb la qual normalment nosaltres als reumatòlegs d'adults eh, pràcticament el que veiem són les formes més, més lleus i mm, tot això són infreqüents eh, en, en general. Eh. És una malaltia que, que és difícil el seu diagnòstic o, o no? Depèn del grau, com hem comentat. Eh, eh, té un grau de variabilitat en quant a la seva severitat molt, molt important. Eh? Això fa que, lògicament, els, aquelles persones que tenen una malaltia més severa, més greu, se diagnostiquen ràpid, eh? perquè donen complicacions ràpides, que són ben petits. Eh? Aquelles persones que tenen una forma més lleu, eh? de vegades no es fa el diagnòstic fins que igual la persona és gran o inclús mai s'arriba a fer, eh? si no té cap complicació important. Eh? Sempre és trencaments d'ossos, el que passa hi ha algun altre tipus d'efectes de, de secundaris, per així dir-ho, d'aquesta malaltia, a part del trencament que és potser el més habitual que ens trobem, no? Com hem comentat, això eh, és l'afectació d'una proteïna que tenim al, al cos, no solament als ossos, sinó també en altres teixits. Eh? Llavors, altres teixits que també tenen aquest, aquesta, aquesta proteïna també es, es veuen eh, afectats. Eh? Lo principal, anem per parts, eh? és l'afectació la, òssea, eh? en quant a fractures, en quant a deformitat òssea i complicacions com a dificultat de moure's o fer la seva vida normal. Eh? Això en formes Eh, com hem comentat, greus sol ser molt aparatós, eh? però en formes lleus de vegades no, o sigui, interfereixen molt poc a la vida diària de, de la persona. Eh? Incluso els adults que tenen una estrogènisi imperfecta poden fer vida normal, no tenen cap afectació igual aparent eh? i poden tenir simplement un risc més alt de fractures perquè normalment tenen una estroporosi. Eh? A part dels ossos també tenim el, a l'escleròtica, eh? una membrana que tenim això que veiem blanc al, a l'ull. Eh? Aquestes persones, algunes d'elles no totes eh? tenen el que es diu escleròtiques blaves. Eh? Tenen un, clu, un color blavós eh? perquè són una miqueta més transparents i es veuen es veu la, la capa inferiorsim de l'ull més profona i tenen un color una miqueta blavós, però no dóna cap símptoma així a nivell eh, ocular. Eh? També és freqüent que, que algunes persones puguin patir sordessa una sordesa de transmissió perquè la membrana timpànica que està feta en gran part de col·àgen, doncs està afectada i també els uscs petits que tenim a l'uí de mitjà també es poden veure afectats com a ossos que són i és freqüent que o en algunes persones es puguin donar graus de sordesa de vegades importants quan la persona és encara jove. Eh? també les dents, eh? no tots els malalts d'ostogenesi imperfecta, però alguns d'ells tenen també el que es diu una dent dentinogenesi imperfecta, eh? amb el qual cosa eh, aquestes persones doncs, també tenen problemes de tipus dentari, eh? això no és una cosa general tampoc. Eh? També lo tenim a, als tendons i els lligaments, eh? i aquestes persones doncs, tenen els tendons i els més tous de lo normal, amb el qual tenen més mobilitat, més flexibilitat de lo normal en les articulacions i som malgrat que pugui representar algun eh, aparent eh, ventatge, en realitat és un inconvenient i un problema per, per les articulacions i una font de vegades també de complicacions o de dolor. I, eh, finalment, doncs podríem dir que també en algunes persones doncs, tant la pell, que és també és una miqueta més flexible eh, de, de la normal, eh, els vasos sanguinis, eh, amb la qual de vegades, tenen una miqueta més de tendència a fer hemorràgies, per exemple, eh, o a patir alguna, algun tipus de malaltia vascular. Tot això és més infreqüent i més, menys aparent eh, que no el problema oci, eh, però algunes persones doncs, també ho poden tenir. Aquest, diguéssim, seria més o menys l'avanico eh, de... Eh, de l'afectació per l'osteogènesi imperfecta. Eh? Està dividit en tipus. Em sembla que hi ha quatre tipus segons l'afectació sí. de l'osteogènesi. N'hi ha quatre tipus. Eh? En realitat, ara, a la classificació última, diguéssim, n'hi haurien set, eh? però els tres últims classificats doncs, serien part del, del quart. Eh? Diríem, serien formes... Eh clíniques del, de, del quart. El tipus 1 és el més freqüent de tots. Eh? Normalment no ve acompanyat d'una eh, disminució de l'esperança de vida. Són persones que fan o poden fer vida pràcticament normal. Eh? L'única cosa, no sé si això que hem comentat, eh? que des de petits doncs, tenen més tendència a trencar-se els ossos, eh? perquè tenen aquesta fragilitat, eh, fragilitat òssea, i alguns en una edat una miqueta més temprana doncs poden tenir problemes de surdesa, o com hem comentat abans. Eh? El tipus 2 és el la forma més greu eh? i aquestes persones, la majoria d'ells, doncs uh, moren inclús abans de néixer eh? per complicacions dintre de l'úter, inclús de, de, de la mare. Eh? El grup 3 també és és greu, eh? Seria com el però més progressiu, Que eh? aquestes persones doncs, tenen deformitats sòcies severes i importants des de que són petits, eh? A part d'una mica d'adeles fractures, que uns doncs, tenen problemes d'escoliosi, problemes d'una tenen insuficiència respiratòria secundària i demés des de ben petits, eh? I molts d'ells no doncs, s'han igual, eh, poden morir en els primers anys de vida, eh? Però la majoria d'ells si aconsegueixen supervivir aquests 8-10 primers anys, després igual, doncs, no han de tenir tampoc més, més problema, eh? I, per últim, tenim el tipus 4, que és molt aproximat a l'1. Eh? És també relativament freqüent dintre del que és l'astrogènesi imperfecta. Són persones que, com a l'1 no tenen en principi una disminució de l'esperança de vida però sí que poden tenir una disminució d'estatura poden tenir el, els miembros una miqueta més, més curts eh? a nivell de cames, a nivell de braços també pateixen fractures és més freqüent potser que el tipus 1 que tinguin surdesa eh? bàsicament són aquests quatre tipus que es, en els que es, es classifica eh? l'astrosionés imperfecta eh, eh, La meva pregunta ara eh, seria més encaminada aquelles persones que ens estiguin escoltant i que vulguin saber eh, o intuir que poden tenir aquesta malaltia sense trencar-se un os, com poden saber una persona de peu del carrer eh, que té, que pateix aquesta malaltia per ell mateix, sense passar pel metge. Hi ha algun signe característic que la persona que pateix ho pot veure abans de que sigui diagnosticada? La majoria estan diagnosticats des de petits, eh? perquè precisament des de petits tenen, tenen fractures. Eh? Són nens, són nenes que amb molta freqüència per traumatismes mínims, com pot tenir qualsevol nen, doncs, però, però ells sí que tenen, tenen fractures. Fan també un tipus de curació de fractura més de tipus hipertròfic, bastant característic de fet, né? i normalment es detecten a, a la infantesa d'acord? Això és la gran majoria n'hi ha formes lleus né? podríem dir molt lleus que igual o no pateixen fractures o es poden dir nens o nenes que ho fan que tenen les fractures entre cometes normals que pot tenir qualsevol nen aquella, senyor, aquella persona eh, que potser eh, no ha tingut fractures o que han, no han tingut un quadre prou aparatós en quant a les fractures, en quant a la curació, en quant al número de fractures que cridi l'atenció i que poden a arribar a una edat juvenil o una edat adulta eh, sense el diagnòstic, doncs, podríem dir el que hem comentat abans, eh, persones que tinguin algun problema de sordesa Eh, quan són joves, eh? lògicament sí, hi ha antecedents familiars, eh? Tan de fractures o d'estoporosi a una edat temprana, com de, de, tam, tam, també de surdesa. Eh? Això que comentem de que es veu l'escleròtica dels ulls en comptes de veure-lo blanc, ho veiem amb un to blavós, eh? de vegades més blau, de vegades més fosc, però que no és el típic to blanc característic, eh? tot això pot ajudar eh? a, al diagnòstic. Eh? Eh, la majoria d'ells, doncs, al ser una malaltia hereditària, eh? dintre de la família és freqüent eh? que alguna persona en algun moment doncs, hagi tingut alguna d'aquestes alteracions. Eh? Algun cas ja també esporàdic, eh? és a dir, que no una, no, no hi ha un antecedent familiar clar, eh, en, en, en el desenvolupament, eh, i poden, no eh, n'hi no hauria, eh, una eh era hereditatilitat manifesta, eh, Sorgiria surgiria com una mutació eh, espontània, eh, en aquests casos igual és més difícil, no? Però si són ens que amb la idea, eh, de que si són quadres greus el diagnòstic es fa de ben petits eh? quadres molt lleus eh? són els que realment no es diagnostiquen o es diagnostiquen ja més tard precisament per això perquè són formes lleus que no han donat complicacions eh, evidents el que tenim clar és eh, per què es crea l'osteogenesí imperfecta però el que no sabem el que no sabem és si té cura doctor, eh, podem curar l'osteogenesí Depèn del que entenguem per, per cura. Al eh? ser una malaltia genètica, eh? la persona que ho té ja ho té de naixement. Eh? Això, clar, no es pot dir que es pugui curar, la persona ja, ja la té. Eh? N'hi han tractaments eh? de cara a eh, prevenir gran part de les complicacions, sobretot a nivell d'oci, avui dia. Eh? Lògicament, les formes més greus eh? de vegades s'escapen avui dia en, en aquest tractament, però formes intermitges o més lleus es poden tractar relativament bé eh? en quant a recuperar massa òssia, per entendre que l'os sigui prou fort eh? com per no patir eh? aquest seguit de, de fractures, aquest seguit de complicacions en quant a la deformitat que es puguin donar amb eh? el pas del temps. Avui eh? dia han tractat més que això ho poden controlar acceptablement, potser eh? no al 100%. En, en el 100% dels casos eh? però en gran part dels malalts eh? i en un eh, grau bastant, bastant important eh? n'hi ha lògicament sempre la perspectiva de teràpia gènica, de teràpia celular però això avui dia eh? a dia d'avui no es pot, eh, malgrat que hi ha molta investigació al, al, al respecte però no, no hi ha res com per aplicar-lo a nivell clínic Molt bé, doncs osteogenesi imperfecta a partir d'avui després d'haver escoltat el programa ja sabran vostès que estem parlant dels ossos de vidre que té més que cura pal·liatius i, i que es pot produir eh, a qualsevol persona i a qualsevol edat que té 4 graus d'afectació i, i que bé, si no es poden curar sí que podem paliar algun dels seus efectes doctora Orellana, gràcies per haver-tès els micròfons d'Espai Vital i esperem tornar-nos a trobar. Encantat, quan, quan vulgueu. Gràcies. Doncs ja hem sentit la veu del professional. Eh, sentim la veu d'una persona afectada. Estem parlant de Sílvia Jané, ella té, osteogènesi imperfecta, a la que saludem, Sílvia, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Com fa que van diagnosticar l'osteogènesi? Doncs de sempre, quan devia tenir aproximadament 5 o 6 mesos. Déu meu, és a dir, que portes, quina edat tens? 38 anys. 38 anys, és a dir, que portes arrastrant ja 37 anys i pico amb la malaltia. Sí, sí, de tota la vida és. Com ho portes? Bueno, es fa el que es pot. <laughs> Molt bé, eh, com t'ho van diagnosticar? Bé, eh, quin, han, quin han estat els passos que has anat seguint al llarg d'aquest temps? Bueno, quan era tan petitona, doncs, primer de tot una fractura, sempre normalment a no ser que sigui una... que neixi ja molt malament, amb moltes deformitats, normalment, mm -hmm. en el meu cas, doncs, pues, era una aparència normal i quan vaig tenir com 5 o 6 mesos ja vaig tenir la primera fractura i a partir d'aquí, doncs, pues, llavors ja comença una darrera l'altra. Ai, Déu meu. Escolta'm, mi és qualsevol part del cos? En el meu cas són les cames, sobretot. Les cames? sí. Què et va dir el metge? Doncs, que, bueno, el, bueno, jo no, perquè era tan petitona que al principi no me n'en recordo. Sí, però, però bueno, pares, ara... Sí. Doncs els van dir que tenia això i que a partir de llavors, doncs, que la infància era l'època més dura, perquè hi havia moltes fractures i que, bueno, que intentarien, el que ha explicat el metge, no?, mitjançant eh, cuidadors paliatius i operacions i el que passa és que per exemple, ara s'apliquen tècniques que quan jo era petita no existien. Mm. Hi ha tractaments amb bifosfonats per re reafirmar els ossos i claus telescòpics que es posen a dintre dels ossos i llavors tot això doncs, no hi era. Dèiem que es classificaven en 4 graus. Sí. Bé, bueno, el metge ha dit 7, eh, que ara n'hi ha més, es veu. Sí, l'últim grau ara el classifiquen en més divisions. Ahà. Uh -huh. Amb quin grau estàs tu? Doncs mira, diria a que estaria, hi ha metges que m'inclouen en el 3 i hi ha metges que m'inclouen en el 4. O sigui que molts de nosaltres no acabem de complir del tot, del tot, la classificació exacta. Uh -huh. Llavors jo, per exemple, podria ser un cas 3 lleu o un cas 4 més greu. Mhm. Uh -huh. Què vol dir? Això vol dir eh, que tens la malaltia i que t'has d'aguantar, com tots, tinguis sí, clar, el grau això. que tinguis. Això com tothom. Això vol dir que faig servir una cadira de rodes per mm -hmm. bellugar-me amunt i bé i que actualment, per exemple, no tinc fractures. L'última la vaig tenir quan tenia 14 anys, és a dir, que a partir dels 14 anys ja no he tornat a tenir fractures. Sílvia, eh, utilitzes la cadira només per desplaçar-te per algun motiu o, o tens por o per què? Mm, bueno, les deformitats que tens en les cames en aquest cas fan que els resos siguin molt primets molt primets sí. i que no resisteixin gaire el pes Val. no, no, no t'aguantes dreta no. per entendre'ns no, poquet Bueno, no, no, és, no tothom ha d'anar amb cadira no, de rodes No, no, no, això no. per tota la gent que ens estigui escoltant, so. hi ha unes variacions d'un cas a l'altre bestials eh? jo, per exemple, aquí he anat als congressos mm -hmm. hi ha gent que fa 80 centímetres i que han d'estar totes les tones estirats i que no poden ni seure i gent que fa metres 60 i camina normalment i sembla que no tinguin res o sigui que els graus d'afectació d'un a l'altre no té res que veure Molt bé, el fet de tenir parella perquè em sembla tu tens parella no? Sí, sí El fet de tenir parella, ho dic a nivell personal, jo sóc malalt d'esclerosi múltiple i per mi la parella és fonamental sí. Suposo que eh, tenir una persona pròxima constantment és important també per la psicologia del malalt Sí, clar, sempre mm -hmm. Com s'ho va aprendre ell? Ah, ah, mira, que jo, com que he sigut així sempre, ell ja em va conèixer així. No és que s'ho hagi trobat de dir que de cop i de volta hagis tingut un accident o t'hagi passat alguna cosa. Ell ja em va conèixer que jo era així i, i m'ha encantat de la vida. Tens un recolzament total, no? Sí, part sí, sí. Doncs mira, això que duri. I per part de la resta de la família igual, també hi ha els meus pares i les meves germanes... Molt bé. Sílvia, basa alguna associació? Sí, jo soc de l'UC, la l'Associació de Huesos de Cristal d'Espanya. Ahà, tens un número de telèfon? Un número de telèfon? No, el que et puc donar és una pàgina web, per exemple. Molt que bé, té... que l'apuntin, que l'apuntin Molt... als nostres oients. Tothom que estigui interessat en saber més de la malaltia o el... mm -hmm. la gent que estigui afectada o els pares que hagin tingut nens petits doncs que s'apuntin a aquesta adreça que aquí trobaran tota la informació Molt bé. i l'adreça és no cal posar les dobles Bs és a dir, directament osteogenesis.info osteogenesis, osteogenesis... sí, eh, acabat amb S acabat Oste... sí. osteogenesis... I S, ah, sí osteogenesis.info osteogenesis.info ah, això mateix Sílvia Gené una abraçada molt forta, gràcies per la teva aportació. Molt bé. I aviam si ens coneixem un dia. A veure, això anem un talladet. <ríe> molt bé, Sílvia, <ríe> merci. Vale, gràcies. Adéu-siau, sí, adéu. Adéu. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones. I caminant, caminant, què tal si fem un passeig per la red de les Reds? Sí senyor, internet, les planes web i la Maritxella i Maric. I Hola Xavi! Tot i que el dia de la dona ja va passar, avui vull dedicar la meva secció a webs doncs, que tenen a veure amb la dona i la discapacitat, perquè a vegades això de ser dona ja provoca discriminació, malauradament, i si afegim el tema de la discapacitat, doncs a vegades hi ha una doble discriminació. Per tant, us vull donar unes quantes webs, uns quants recursos, perquè veieu una miqueta com està el panorama. La primera web l'haureu de buscar mitjançant el Google, perquè és una mica complicada de dir radiofònicament és la web de l'associació Dones No Estàndards. Si busqueu en el Google associació Dones No Estàndards trobareu aquesta web d'aquesta associació on inclús podeu firmar eh, electrònicament per un acord internacional per a les dones amb discapacitat. La segona web que recomano és la web on podeu trobar les actes del primer congrés de dona i discapacitat. Les trobareu a 3 www.micongresso.it gbbaixaa.es repeteixo, 3bdobles punt micongresso punt En aquesta web, com us dic, si busqueu primer congrés de dona i discapacitat, amb castellà primer congrés de mujer i discapacitat trobareu les actes i les conclusions que es van extreure d'aquest congrés eh, i veureu doncs una miqueta també com està el panorama no one... L'article La, La discriminació de les mujeres amb eh, discapacitat en Espanya també el trobeu al Google. Heu de posar Discriminació de les mujeres amb discapacitat en Espanya. I ho trobareu també si entreu per www.infodiscl.com Infodiscl.com Allà trobareu aquest article en pdf que hi trobareu informació per comunitats i per diferents paràmetres. To make love to you. I on trobareu moltíssims enllaços sobre aquest tema, sobre la dona i la discapacitat, és a 3 www.universia.es és el portal Universia, on hi ha informació universitària, i hi ha un link que diu Estudiantes con Discapacitat. dintre d'aquest link hi ha ret de persones amb discapacitat i dintre hi ha Mujer i Discapacitat. Allà hi podeu trobar recursos com, per exemple, un article sobre les dones discapacitades i la vida independent al Brasil, Alemanya, a Rússia o a Sud-àfrica. inclús una web de la Barbara Robertson on podeu trobar moltíssims links internacionals sobre la dona i la discapacitat. I aquesta ha estat la secció d'avui dedicada a la dona i la discapacitat pel Dia Internacional de la Dona Treballadora. Estàs escoltant Espai Vital Escoltades les planes web, volem escoltar a la persona perquè aquest programa és un programa de persones i de persones que coproduïm un programa l'Espai Vital, benvinguts a tots si us acabeu d'incorporar anem a escoltar les notícies sanitàries d'última hora que ens arriben de les diferents emissores municipals jo em diria mancomunades, però coproduïdes. Comencem amb Ripollet, la Rema Herrera ens en fa 5 cèntims. Hola Xavi, aquesta setmana des de Ripollet us podem explicar que la consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, van presentar el passat dijous 8 de març el nou centre de salut de Ripollet. Aquest equipament estarà situat a l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer de Puigmal. Constarà de dues plantes, tot i que els serveis públics estaran a la planta baixa, de manera que els usuaris no hagin de pujar escales per arribar a les consultes. Segons va explicar Jordi Framis, membre de l'equip d'arquitectes responsables del projecte, només accedir al nou centre trobarem el Departament d'Atenció Continuada. Seguidament, les sales de consultes i la secció de pediatria, a més equipaments per al personal administratiu i tècnic. Els mòduls on hi haurà les consultes i les sales d'espera seran separats per patis que permetran il·luminar i ventilar amb facilitat i que donaran un contacte directe amb l'exterior tot i el tancament de l'edifici. Els materials que s'utilitzaran a la construcció seran de tipus prefabricat més econòmic i sostenible, que també facilitarà la seva possible ampliació. Després d'aquest acte, la consellera i l'alcalde vam assistir a la col·locació de la primera pedra del nou centre de salut de Cerdanyola que donarà servei també als veïns del barri de Cantiana de Ripollet. I això és tot des de Ripollet Ràdio. Fins la setmana vinent. Molt bé, gràcies, Remer Herrera. Anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González. Bona tarda. El Centre Especial de Treball de Barberà va aconseguir el tercer premi de la cinquena edició del concurs d'iniciatives empresarials de la nostra ciutat. Aquest projecte treballarà en l'àmbit de l'autonomia personal, social i laboral a través d'activitats i tasques ocupacionals que afavoreixin la inserció laboral dels discapacitats. Aquesta nova iniciativa té l'objectiu d'aconseguir una millor preparació de persones amb disminució que estiguin en edat laboral i que tinguin capacitat productiva per treballar en un centre especial de treball. El guardó, que va ser lliurat pel regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Bàrbara del Vallès, Antonio Baez, i pel regidor de concertació socioeconòmica, Antonio Caballero, ha atorgat al Centre Especial de Treball de Bàrbara 1.500 euros per ajudar al desenvolupament d'aquest projecte. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa de Bàrbara del Vallès, Ana del Fragó i per la directora general d'Economia Social Cooperativa i d'autoocupació de la Generalitat de Catalunya, Mireia Ferrer. En aquesta cinquena edició s'han presentat 30 projectes, dels quals 19 enen empreses ja constituïdes. La resta seran projectes que es produiran durant l'any 2007 i es faran realitats. Des de Barberà és tot. Gràcies, Judit. De Barberà cap a Moncada. A Moncada, la Sílvia, que ens diu hola. Hola, Sílvia. Hola, molt bona tarda. Salutacions des de Montcada al programa Espai Vital. Avui parlarem del Centre de Rehabilitació Funcional de Montcada, que s'ha traslladat de la Rambla dels Països Catalans, la seva antiga ubicació, a unes noves dependències situades al carrer Lleida. Això és la zona de Montcada Nova, i aquestes noves instal·lacions doncs, són molt més amples que a l'anterior hi donen més comoditat als usuaris. Els professionals del centre, que obre de 9 del matí fins a les 2 del migdia, disposen ara de més material científic i tecnològic, que, segons ha explicat la regidora de Salut Pública i Consum de Moncada, Eva Gonzalo, no es troben en molts centres de Catalunya. Es tracta de serveis com el làser o una tècnica, la magnetoterapia, que és un tractament de les malalties que forma part de la fisioteràpia i en el qual es fan servir camps magnètics, com poden ser els imants. Els resultats més fàcils d'observar d'aquesta tècnica són la desaparició d'un dolor muscular o del cap als pocs minuts d'haver fet servir un imant. A més, segons els facultatius, aquest sistema també, a la llarga, fa que disminueixin o desapareguin alguns tumors del cos, que se s'assoldin les fractures en persones d'edat avançada o bé que desapareguin els efectes produïts per algun cop. El centre de rehabilitació de Montcada depèn de l'Institut Català de la Salut i el gestiona una empresa, UTA CERF. Fa mitjà any, la Generalitat va adjudicar a Montcada el servei de rehabilitació funcional per tal que els usuaris no haguessin de desplaçar-se al centre, el que fins ara anaven, que de Nou Barris, a Barcelona. En aquest espai, els pacients es recuperen de lesions provocades per accidents o fan rehabilitació després d'una operació o la col·locació d'una pròtesi. Al centre, a més, també hi ha un servei de reforç de logopèdia. Totes les persones que han de tractar-se en aquest espai són derivades del centre d'atenció primària de l'ambulatori del municipi. Doncs bé, aquesta era la notícia que teníem prevista per avui des de Montcada i llavors fins a la setmana vinent. Molt bona tarda, Xavi. Doncs molt bona tarda. D'allà anem ràpidament cap a Sardanyola. A Cerdanyola el cap d'informatius és el Xavi Poza i, i això és el que ens comenta. Hola Xavi, el nou centre d'atenció primària de la carretera de Barcelona entrarà en funcionament en un any després que l'inici de les obres es fes dijous passat amb la presència de la consellera de Salut Marina Geli i els alcaldes de Cerdanyola, Antoni Morral, i de Ripollet, Juan Paralejo, aquest cap de la carretera de Barcelona 145, conegut popularment com l'ambulatori o el cap d'Uralitat, tindrà 10 consultes de medicina general general perdó i 4 de pediatria. La consellera de Salut, Marina Geli, indica que el centre donarà servei a uns 15.000 usuaris de les dues poblacions, de Cerdanyola i de Ripollet i va animar l'alcalde de la nostra ciutat a buscar un nom per al nou equipament sanitari en el que s'invertiran més d'un milió i mig d'euros. Aquest nou CAP, segons indica Geli, és una peça més en els equipaments sanitaris previstos en una part del territori que ha crescut molt i que té dèficits d'aquests serveis de sanitat. Segons la consellera de Salut, la propera primavera entrarà en funcionament de manera definitiva al servei d'urgències del CAP 2 Cerdanyola-Ripollet, un servei molt important donat que indica s'ha de buscar la proximitat i evitar que els ciutadans s'hagin de desplaçar per certes urgències al centre hospitalari del Parc de Sabadell. Per la seva banda, l'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral manifesta que el nou centre estarà ubicat a Cerdanyola però que donarà servei als veïns de Ripollet perquè la frontera entre els dos municipis és només administrativa i ja que es comparteixen moltes coses. Segons Morral, Cerdanyola creix i continuarà fent-ho en els propers anys i que això fa els nous serveis sanitaris, educatius i també d'altres àmbits. De fet, segons indica Murral, quan es va iniciar el projecte del nou sector d'Uralita no es van preveure equipaments sanitaris, escolars i esportius que ara sí que estan previstos i que de fet ja estan en marxa. L'alcalde de Sabanyola indicava també que la setmana passada la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar el nou planejament del sector on s'ha d'ubicar el futur hospital Ernest Lluc al sector de Radosa. Xavi Poza des de Sabanyola Ràdio. Això és... Espai Vital. Després de la roda informativa, anem a parlar d'investigació, perquè han detectat el mecanisme pel qual les cèl·lules resisteixen la quimioteràpia. I vostès diran, mm, i això? és molt important. Perquè si les cèl·lules es resisteixen a la quimioteràpia... La quimioteràpia no fa el seu efecte. A què sembla complicat? El Jordi Jorba ha parlat amb una persona que és el director d'aquest estudi, que és el Jordi Sorrellers. Aquesta és l'entrevista. Un equip d'investigadors del grup de Mutagenesi de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit pel doctor Jordi Sorrellés, ha aclarit un dels mecanismes que utilitzen les cèl·lules canceroses per resistir la quimioteràpia. Volem parlar d'aquest tema, d'aquest fruit de la investigació que es du a terme a la universitat ubicada al nostre terme municipal i ho volem fer amb en Jordi Sorrellés, el doctor. Jordi Sorrellés, bon dia, doctor. Hola, bon dia. Um, aquesta informació, aquesta notícia, que per cert apareixerà publicada d'aquí a Porta, en una prestigiosa publicació eh, dedicada doncs, justament a temes de recerca, ens diu que esteu aclarint els mecanismes de la quimioteràpia en concret eh, i de forma entenidora. Explica'ns eh, què és el que, el, el que heu averiguat a través d'aquesta investigació. Sí, nosaltres el que hem estudiat és que eh, la majoria dels càncers tenen uns mecanismes de defensa que actuen a favor del càncer evitant que la quimioteràpia doncs, sigui prou eficient. De manera que normalment quan es fan tractaments en quimioteràpia s'han de fer tractaments amb altes dosis de quimioteràpia per poder matar el tumor, precisament perquè el tumor té aquests mecanismes de defensa contra la quimioteràpia. I una mica, doncs, aquests són els mecanismes que nosaltres estudiem eh, per entendre doncs, com les cèl·lules responen a, la, a, aquests, a aquestes drogues. És a dir, que en certa manera heu descobert quines són les defenses de les cèl·lules cancerígenes eh, en front de la quimioteràpia. Sí, bueno, una de les defenses no, doncs és que és un, és un mecanisme molt complex que participen en eh, un número molt elevat de gens eh, en, una, en una via eh, que en diem via reparadora i es diu via reparadora perquè precisament el que fa eh, aquesta via que nosaltres estudiem és eh, reparar les lesions que, d'altra forma, matarien a la cel·la automoral. De manera que, quan reparem les lesions, evitem que aquestes lesions acabin matant a la cel·la automoral. I és aquest el mecanisme de defensa que tenen les cè·lules, És un mecanisme de reparació que actua a favor de la cel·la automoral, evitant que la quimioteràpia pugui matar eh, més fàcilment les cel·les. Suposo que, que és obvi, el doctor Serrallés, però clar, un cop descobertes les defenses, o una part de les defenses, ara la cosa estarà en descobrir com podem anul·lar-les i mirar que la quimioteràpia sigui efectiva. Exactament, no? aquesta és ara una de les vies més uh, uh, importants de, de, de recerca no? que estem ara en el meu laboratori investigant, amb l'objectiu de com podem eliminar aquestes defenses del càncer per tal que amb dosis menors de quimioteràpia puguem tenir, puguem tenir, tenir els mateixos efectes terapèutics. Òbviament, eh, si eh, trobem la forma de bloquejar aquestes mecanismes de defensa de la ceula, aconseguirem que amb unes dosis molt menors de quimioteràpia ja tinguem efectes beneficiosos. De fet, això ho estem estudiant ara amb, amb, amb ceules, amb derivades de tumors, d'alguns tipus de tumors, i estem veient que efectivament doncs, anem cap a la bona direcció. Perquè de fet hi ha una cosa que socialment és conegut i és que les persones que s'estan sotmetent a tractaments de quimioteràpia habitualment pateixen molt perquè són tractaments d'usos, agressius... Suposo que si aconseguim acotar allò que cal atacar, per dir-ho així, en bram, potser un llenguatge molt planer, eh, serà possible ajustar la, la quimioteràpia que cal que rebi aquella persona. Exactament, no? o sigui, hi ha dos aspectes importants amb els tractaments quimioteràpics. Un és uh, intentar reduir les dosis um, per tal d'evitar precisament aquests efectes secundaris. De fet, la, la, la quimioteràpia el que fa és matar les cèl·lules i de mateixa manera que matar les cèl·lules tumorals també afecta les cèl·lules sanes i d'aquí venen els efectes uh, perniciosos de l'efecte secundari de la quimioteràpia. Per tant, uh, això és un, un aspecte important i d'altra banda aconseguir uh, el que es diu augmentar l'especificitat. No? És a dir, si aconseguim que la droga mati específicament les cèl·les tumorals però no afecti les cèl·lules eh, sanes, així també doncs, evitarem, eh, no només evitarem els efectes eh, secundaris, com entrem l'eficiència i l'eficàcia de la quimioteràpia per matar el tumor, que és el que es tracta? Uh -huh. El fruit de la vostra investigació, la que du a terme Perdó? El, el fruit de la vostra investigació, que duu a terme al grup de mutàgenici de l'autònoma, eh, us situa en la primera línia per diurgir d'investigació arreu del món quan a eh, trobar respostes i solucions eh, al tractament de cèl·lules cancerígenes. Esteu per digir jugant a la Premier League dels investigadors eh, que lluiten o que estan treballant en aquest tema? Menys això és el que pretenem no? Estar, intentar competir amb els uh, millors grups internacionals al respecte el qual ja t'avanço que no és molt senzill perquè realment els recursos uh, que, uh, econòmics no? que requereix uh, fer investigació de primera línia doncs, uh, són, són molt costosos, molt grans i no només els recursos econòmics sinó també els recursos de capital humà no? de persones amb, amb, amb bona formació no? i en aquest context, per exemple comentar no? de que dos dels uh, primers autors que han que surten en aquesta publicació, que són les persones que han fet amb la seva part del treball. De fet, els dos són investidors estrangers. No? El primer és el Massimo Bellola, que és d'origen italià, i ara està treballant a, a, a París. I l'altre és Àlex Gliakovic, que és d'origen eh, rus, però de fet el vam recrutar d'un laboratori americà. O sigui, que em refereixo que tot això em indica una mica la complexitat d'aquest tipus d'estudis i eh, realment la importància que té doncs, tenir un bon un bon patrocini per poder dur a terme la doncs, recerca a nivell competitiu, a nivell internacional. En parlem de recursos després, però el que sí que em s'obté és que feu també política de fitxatges, eh, Jordi, per aconseguir en lloc, investigadors adequats per tu endavant la feina? Sí, sí. Nosaltres, cada cop que tenim alguna doncs, subvenció, algun projecte que ens permet doncs, contractar personal, doncs, ja de fa anys sempre el que fem és una crida internacional i rebem currículums centenars de currículums del de món i nosaltres doncs, eh, bueno, analitzant molt en detall aquests currículums seleccionem les persones més que creen que estan més capacitades eh, siguin d'on siguin, no? del de país que siguin perquè el que es tracta és, doncs, tenir gent amb bona formació gent molt especialitzada per poder tirar endavant uns doncs, experiments complexos com els que estem parlant. Uh -huh. Els resultats hi són i estem parlant d'un d'aquests resultats, aquesta detecció que s'ha fet del mecanisme pel qual les cèl·lules resisteixen la quimioteràpia, però a partir d'ara que, Jordi, seguiu treballant, eh, comentaves que sí, eh, hi ha alguna expectativa o alguna fita que ens puguis avançar de cap a on va la feina? Sí, nosaltres el que estem ara és in intentant eh, trobar la manera de poder evitar o poder bloquejar aquesta, aquest macrisme de defensa que té el tumor. I això ho fem doncs, emprant tècniques genètiques, que són bastant complexes, no?, com per explicar-les ara per la ràdio, però eh, són unes tècniques que es coneixen com eh, interferència de RNA, que és una tècnica que el que permet és evitar que alguns d'aquests gens que són importants per aquest macrisme de defensa no puguin arribar, arribar a expressar-se, és com eliminar l'expressió d'aquests gens en les cel·les tumorals i el que estem veient, doncs, amb, amb, sobretot amb cèl·lules, hem treballat amb cèl·lules de, de derivades de càncer de càncer de mama i càncer de pàncreas, veiem que quan eliminem, eh, amb aquesta tècnica inhibidora, no? eliminem la ruta, aquesta ruta de defensa del tumor, aconseguim multiplicar diverses vegades l'eficiència de dels tractaments quimiteràpics. No? I això ens obre a esperances esperança que en el futur, no? no sabem si serà un futur molt, molt llunyà o molt pròxim, doncs eh, aquesta estratègia doncs pugui donar fruits a de als pacients. Perquè de fet és eh, clar vosaltres sou ara mateix al campus de l'autònoma teniu altre lloc de treball aquí, als laboratoris però perquè això que esteu fent ara arribi als hospitals, eh, no sé pas si en aquest procés de recerca ja treballeu amb pacients que pateixen càncers eh, i si és així, doncs eh, quant de temps ha de passar o què és el que ha de passar perquè aquestes eh, tot el que esteu fent vosaltres, eh, aquestes tècniques arribin, els pacients arribin i siguin normals als hospitals. Sí, de fet, a interaccions amb hospitals en tenim, en tenim moltíssimes perquè, bé, no, no ho hem comentat, però aquests gens que estem investigant que participen en aquesta, en aquesta defensa del, del tumor són gens que en, hi ha un síndrome, hi ha un síndrome humà que, que es tenen defectes en aquests gens, neixen ja sense aquestes defenses i, de fet, és un síndrome que es diu anèmia de Fanconi i, de fet, tenim mostres al laboratori de pràcticament tots els pacients d'Espanya en no, un biobanc que tenim d'aquests pacients per poder realment estudiar quina és la funció d'aquests gens no? i la, la, això ens ho vam plantejar des de la perspectiva de que aquests pacients quan tenen un càncer no, pràcticament no se'ls pot tractar amb quimioteràpia perquè responen de forma molt, molt tòxica a la quimioteràpia és a dir, perquè aquest mecanisme no, no el tenen actiu i totes les seves ceules del cos, diguéssim, són molt susceptibles perquè no tenen aquest mecanisme actiu i a base d'estudiar aquesta malaltia tan rara, que és una malaltia molt, molt rara, és com hem, hem pogut arribar doncs, a, a, a, a desencallar aquest, a, a aquest mecanisme. No? Aleshores, el contacte amb hospitals ja hi és... El que passa que hi ha un, dos tipus de recerca no? que de vegades no, no estan prou, prou ben lligades. Una és la recerca recerca bàsica o preclínica, que és la que fem nosaltres, no? els doutoris d'universitats, de centres de recerca, etc. I després hi ha el pas a l'aplicació clínica. No? Ja seria la recerca clínica, que això, doncs, novament, comporta bastants anys de recerca. No? anys de recerca Perquè molts dels compostos que en el laboratori poden funcionar o poden donar resultats esperançadors, Després resulta que un cop s'apliquen a la clínica, doncs tenen altres problemes que no estaven previstos, no?, en el laboratori, tenen toxicitats o efectes laterals que no estaven controlats, etcètera, etcètera, i per tant moltes de les drogues, molts de les estratègies que, que s'estan avui en dia, en molts laboratoris de, bàsics, no?, posant a punt per, per combatre el càncer i altres malalties, doncs mai arribaran a, a realment a la farmàcia, no?, perquè doncs, en aquest procés doncs, hi ha moltes dificultats, no? moltes dificultats eh, perquè estem parlant de malalties complexes, estem parlant de sers humans no? que, que tenen doncs, un, una gran complexitat com perquè només un petit porcentatge de les drogues que s'estan investigant en, la, en el disc farmacèutic i en els laboratoris realment puguin arribar doncs, a, la, a la pràctica clínica. Molt bé. El resultat d'aquesta investigació sortirà publicat en una prestigiosa revista de la comunitat científica. No sé pas si això, Jordi, us ajudarà per dir-ho així perquè des de l'administració sàpiguen de la vostra recerca, de la feina que feu i potser proveeixin amb més recursos que anaven a fer falta, suposo. Sí, de fet no, nosaltres tenim bastant finançament no, de les institucions públiques i també bones fundacions privades i ens estan donant suport i òbviament això és una cadena no? Vull dir, la gent els laboratoris investiguem doncs, per trobar resultats que siguin interessants, que tinguin impacte no? i amb més impacte més interessants són doncs, millors les revistes a les, que, a les que acabes publicant i això és una mena un reconeixement que et dona el crèdit perquè a la propera vegada puguis demanar doncs, més cent més calés i, i així doncs és un cercle que, que, que els resultats generen publicacions i això et dona un, un reconeixement, un crèdit com per tenir més recursos per poder seguir fent investigació, etcètera, etcètera. Per tant, aquest segle és molt important que no... Que que es mantingui, si pot ser que creixi, no? que ho menti. I en doncs... aquest sentit, doncs, poder publicar en entrevistes precisoses doncs, és molt important pels investigadors. Molt I tant que sí que pugueu treballar és el més important, que pugueu seguir desenvolupant eh, tota aquesta feina de la qual n'hem parlat i d'altres que arribaran i que, a més a més, ho sàpiga la comunitat científica i arribi algun dia, algun dia arribi també als hospitals i ajudi a combatre aquesta malaltia com és, com és el càncer en les seves diverses eh, formes. Eh, doctor Jordi Sorrallés, Sorrallés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, evidentment, Felicitats per aquesta, per aquesta recerca que heu donat a conèixer i seguirem en contacte. Moltes gràcies a vosaltres. Molta sort, gràcies. Adéu-siau. Adéu Estàs escoltant Espai Vital. Cada dia m'agrada molt aquesta sintonia, m'agrada Avui hem fet un canvi. A la Maritxella i Meric, li hem canviat la sintonia. La teva també la podríem canviar, Teresa. Ah, oh, com la està bé. Ah, T'agrada, eh? A sí, part té, allò, té allò... Sí, més caliu. Sí, senyora. Sí. Sintonia Cuina, per presentar el pla que ens porta la Teresa Diviu, que, que abans ens ha dit al Fran... Que n'hi haurà la Teresa Diviu. Com, com es deia? La Teresa Adrià. Ah, Adrià. Adrià. Eh? Teresa Adrià. Doncs mira, avui va, pues va. la Teresa Adrià ens farà... Una salsa per rebossar la cratxofa, la coliflor o el peix. Molt bé. Ingredients. Ingredients. Un ou batut. Mm -hmm. Sal. Sal. Farina, poseu dues cullerades soperes de farina, o tres. Una colloreta de royal, que és llavadura. Us remeneu tot ben remenat. Si queda clareta, poseu-vos més farina, que quedi espacet, una miqueta espaceta. Si us queda massa espessa, afegiu una mica de llet. Tot ben remenadet. I a part, teniu les carxofes bullides. L'hem de bullir, hem de bullir les carxofes. Sí. Bueno, hi ha de pot, no? També serveixen. No? Mm, jo no soc gaire de pot. No? No, perquè porta una mena de cosa que no... Que no t'agrada. I ja podeu. està, no t'agrada. Ja està. D'acord. Vale. Però les carxofes, si la compreu congelada i la bulliu, doncs ja no les de pelar. Ah, d'acord, vale. adaptada. La adaptada. carxofa adaptada, congelada. Sí, d'acord. Sí. Vale. Congelada, i la colifò també congelada, perquè també hi ha menen brots per cada set brutets de coliflor mm -hmm. i si voleu peix també algun dia doncs compreu doncs, rap, llus, un llonguado a trossets al feu d'uns quadrats de dos ditets i també ho podeu passar per aquí mira, agafeu la coliflor que hi ha colada ben colada i l'escarxofa colada colada vol dir sense escorreguda. aigua sense aigua escorreguda, escorreguda. Bé. molt bé i l'agafeu i la poseu bona en, aqu en aquesta pasta. Vale. I amb una cullera ja podeu anar agafant. Teniu la paella, el foc amb oli de girassol calent. I aneu posant, doncs pues, mira, la coliflor i les carxofes que es vagi fent com un punyol. La gireu, i poseu, la traieu i poseu sobre el paper de cuina que, que no hi hagi massa oli. I el peix igual, poseu el peix allà dins dintre, l'agafeu i aneu posant a la paella, i aneu posant que s'enrotreixi, i ja està. També ho podeu fer, si ho podeu tallar, pues, esvergínia també, d'aquesta manera, també. Passada per aquesta pasta i la rebosseu. I també queda molt bona. Molt bé. I ja està. Això, això els japonesos, no sé com en deien, això de verdures rebossades... Com es deia, Fran? Sushi, no. No, no. Sushi, sushi, sushi el peix. Sushi és un ah. el peix, és no. el no, peix. No, un suc. Un suc? Sí, és un, bueno, un suc. Pues vale. Un rotllet de primavera. Ah, això, un rotllo de... Un... Ara podrien tenir un rotllo de primavera. Veus un rotllo... Ara... <ríe> Ai, si et el marit. No. Primavera, primavera. <ríe> Molt bé, aquesta és la sintonia que ens marca que hem de fotre al camp. Mm? Sí, anem a omplir la panxa Sí senyora, amb la pasta, a la verdura ben arrossadet i... I, I a tragar I, i, cap I que vagi de gust <ríe> Espero que els agradi <ríe> Molt bé, la setmana que ve Tornem, gràcies a tots Gràcies Fran, gràcies, gràcies Teresa Gràcies a Txell, ben, ben. gràcies al metge A la noia eh, Que patia osteogènesi imperfecta La Núria em sembla que es deia Sí, no, Sílvia, Sílvia. la Sílvia Gené, i en definitiva gràcies a tots, no ens heu de perdre d'oïda, la setmana que ve, eh? tornem